Він зводить руки до неба і, здається, до неї долітає шурхіт вогню з-під його палаючої одежі. Доця, як стоїть, так падає перед образом Божим у покуті. Міцно заплющує очі і майже в голос виказує одну за одною молитви за мертвих і живих, і ненарождених. І тих, кого ніхто не згадує, і тих, що згинули від грому чи тучі, кого взяли води чи блуд, хто оступився, украв, збрехав, не пробачив. Але Дмитрик не зникає, навіть при заплющених очах. Тепер він уже показує на вогонь навкруг батькової хати і кличе на поміч доцю. Доця ясно чує Дмитриків голос, але не розуміє слів. А він уже сердиться на неї, майже тягне за руку до вогню. Та із сердитого полум'я батькової хати чомусь вибігають живі-здорові, неушкоджені, до того ж радісні Андрій з Оксентієм і йдуть навприсядки колом довкіл охопленого вогнем Дмитрика. І все воно якесь таке живе, таке явне, Ніби справді відбувається перед її очима, лише простягни руку. Доця знову хапливо хреститься, стримуючи дрижаки в колінах. І з остраху шуськає підліжник, міцно заплющивши очі. А там блудна зі сну Павлова рука залазить їй у запалену страхом пазуху. Коли за в другий півень, доця якраз ловила руками мальки форелі в загаті, зроблені павловими руками десь чи не в їхньому саду, повному надокучливих бджіл і білого вишневого цвіту. Спершу вона й не втямила, що півень їй каже вставати, нагадуючи доці пора до роботи. Увесь день доцька так банувала за тим недодивленим сном, що рибка приснилася їй і наступної ночі. Та вона вже не боялася ні вогню, ні Дмитрика. Знала, що скоро понесе. Риба жінці у сні до дитинки. Але четверта за рахунком її тяж була хрестовою мукою. Крім води і яблук, доцька не могла їсти нічого. Її млоїло, навіть коли дивилася на людей. Таке диво з не вперше тяжкою жінкою мала хто в тисовій рівні і пригадає. Василина Чев'ючка висунулася з хати до ворожки, коли на дворі було ще темно. Та й добре зробила, бо Полінуєшся встати, коли другий півень запіє, припізнишся ногам дати поля, і вже дивись, якась біда, зведениця, вдовиця, байстриця чи чортиця, перейде тобі дорогу. Так що можеш зразу вертатися додому. Бо люди є всякі на перехід. В селі з досвідку плентаються такі газдиньки, які тільки й чекають, щоб напоперек перейти Людині дорогу, коли в людини Гризота Та ще з порожніми відрами Та в спідниці На вигуріт Ой, коли б от у Василині Зараз зустрілася Маренька Богодуха Можна б і не журитися Найвіщеною тяжбою Маренька, свята душа Два рази Вмирала на рівному місці А Бог не захотів її душу взяти до себе. Чи то хотіла що собі зробити, чи лише брехали довгоязики? Але ходить Маринька черниця по світу зі складеними до молитви долонями, нікому жити не заважає і як кому жити не розказує. Так і до сивого голосу доходилася, а люди тішаться, чи й заздрять, що й таке диво в Бога трапляється. Тому й Богодухою зветься. Богові душа її поки що не угодна. Але на перехід Маренька добра. Часом навіть стереже, щоб хто поганий не перейшов ранішньому пішому дорогу.